Du lyssnar till Tolkning pågår, tredje söndagen i Fastan. Idag pratar vi bland annat om behovet av hjältar, amygdala massage och simultanken att vi faktiskt är både och. Med. Chicken. Chicken nybryckt kaffe Där sitter jag i en studio i Boston med en vän som heter Mattias. Vi ska tillsammans ha ett samtal inför tredje söndagen i fastan. Vi kommer alldeles strax att få höra en evangelietext från Markus evangeliet. Men först en kort presentation. Vem är du Mattias? Ja, jag eh... Jag är din vän. Yes. <laughs> vi träffades, eh, jag kommer inte ihåg att vi träffades egentligen. Det var väl någon gång vi träffades och sen träffades vi igen. Och sen helt plötsligt så hade vi blivit vänner. Oj vad gott kaffe. Var det gott? Är ja. det italienskt? Ja. Det är det. Det är från Neapel. Någon gammal fabor där som rostar bönor. Oj, underbart. Och lite socker i. Lite, lite, lite, lite. lite socker för mig. Jag tycker det lyfter. Du är kaffenörd va? Ja. Märks. <laughs> ja men det märks. Det ska inte smaka sött, men det bär, ju, det bär ju lite smak i och förstärker vissa saker. Så. Det är väldigt gott att ha dig i din, ha, ha, ha dig här. Jag kommer till dig. Jag är gäst hos dig och du är gäst i, i Tolkning pågår-podden. Mm. Det är en slags teologipodd som sänds varje, läggs ut varje måndag eh, genom hela året. Och nu har vi kommit till tredje söndagen i fastan. Vi är den lördag idag. Solen skiner, klarblå himmel. Och temat för söndagen, texter och eventuella salmer som präster och musiker väljer är Kampen mot ondskan. Ska du eller jag läsa texten? Alltså det tycker jag att du ska göra. Yes. Markus evangeliets nionde kapitel, verserna 14 till och med 32. När Jesus med Petrus, Jakob och Johannes kom tillbaka till lärjungarna fann det mycket folk omkring dem och de skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps det av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Vad?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 och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så han föll om kull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten. ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan.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 Präster eller Guds kommer att läsa i kyrkorna om drygt en vecka. Vad var dina första tankar när du fick höra den här? Jag tror du har läst den en gång tillsammans med bland annat din son Theo. Jag tror, hjälp min otro. Och sen fastnade min eh, tanke på det. Eh, för jag tyckte det var antingen eller. Eh, okay. Eller hur menar han? Eller vad? Och sen så. Så missar jag liksom andra hälften för att jag satt och på på just den saken. Ja. Jag vet inte riktigt. Nej. Men gå tillbaka till den här då, det som då du fastnade för. Ja. Du fastnade där och det kan man säga att du fastnade för, tänker jag. Ja. Alltså, en slags bekännelse. Ja, jag tror. Jag tror på dig, Jesus, att du kan hjälpa min son som har det totalvidrigt en barn. En slags epilepsi, en slags ande, en slags sjukdom som bara driver honom till vansinne till elden, till vattnet. Han håller på att dö. Mm. Och jag kan ingenting göra. Och sen säger han dessutom hjälp min otro, Att det är faktiskt både och. Och där stannade du. Ja. Jag har också stannat ibland för det. Att det blir att det måste vara antingen eller. Men ju längre jag lever så är det otroligt mycket både och. och. Luther, Martin Luther, det är hans reformationens jubileum i år. Det är 500 år sedan det blev uppspikat. Inte om det var han som gjorde, men det blev uppspikat 95 teser som gjorde att reformationen tog fart. Det kan vi prata mer om. Men det firar vi och kommer att fira hela 2017. Och han sa någonting som handlar om både och. Simul, Justus ett bekator. Vi människor är både och Både fantastiska, rättfärdiggjorda Och vi är syndare Vi gör dumt Och vi är också rättfärdiggjorda Genom att Gud gjorde något, något fint med oss Och det är så att jag vet inte, Var det i februari nu? eller Vi gick in i apans år enligt kineserna Kinesiska nyåret För mig, under 2017 Så har vi gått in i zebrans år Varför då? Jo, vi randiga man barnen är randiga, säger man de, de, de är så otroligt, de klarar sig, de har, de har varit med så mycket eh, otäckt kanske och sen får de vara med så mycket gott. De är bara randiga. men alla människor är randiga tycker jag. De är som sebror, de är både svarta och vita. Har så mycket gott i sig, har så mycket chanser, så mycket möjligheter varje dag. Och de får vara med om så mycket jävligt, så mycket tungt, så mycket svårt, så mycket svart, eh, så mycket utsatthet. Eh, och kan bli en bäst. ibland ängel och bäst. Skönheten och odjuret. Det bär vi båda inom oss, tänker jag. Mm -hmm. eh, det är en sanning för mig just nu i alla fall. Att det finns så mycket fantastiska möjligheter för mig. Och jag hittar ibland den här bästen som inte vill så gott faktiskt. Och då är det då, hjälp min otro. Hjälp, hjälp mig att inte Säga ja till det som inte tror på livet. Tror på det goda. Tror på att du kan hjälpa en människa att må bättre. Utan jag har sett det. Stå marman i kors och, Nej, jag tror inte. Jag, jag vill inte. Jag, jag kan inte. Jag, jag vågar inte, inte. Jag gör så här istället. Och så skickar man ut kanske en vidrig Facebook-kommentar istället för någonting. Alltså vi har båda möjligheterna, tänker jag. Hela tiden. Mm. Så tänker jag när du bara stannar upp vid... Ja, jag tror... Och hjälp mig när jag inte tror. För det gör jag ibland. Jag tvivlar. Hör jag honom säga och hör jag mig ibland säga. Jag mm. tvivlar. Mm. Mm. Får du något? Ja, det, det låter klokt. Det är ju så, om jag ska säga till mig själv och mina erfarenheter så eh, har man det finns liksom den här biologiska eh, kroppen man har eh, som den biologiska varelsen som, mm. nu tänker jag högt här. Ja. så Jag försöker forma orden medan jag pratar. Och det är ibland klukt och ibland i efterhand så kan man inse att det var mer som en fundering. Men nu får det bli så. Och då är, då är det, eh, det är lätt att välja, eh, man vill välja eh, den lättaste vägen. Man vill välja minsta motståndets lag liksom. Eh, och samtidigt så har vi ju då eh, lärt oss att förhålla oss till varandra så som man blev uppfostrad på något sätt eh, och, och, mm. och på den vägen då att och då funkar ju inte det här med minsta motståndets lag alla gånger eh, och utan då, då får man ju gå till moraliska regler och eh, lagar och vad det nu kan vara men då då kan man hamna där lite i den första konflikten som händer. Eh, men då, då får man göra ett aktivt val där. Jag väljer eh, det jag finner som är gott. Det här är den goda vägen. Mm. Och ibland är den eh, lite jobbigare. Och varför den är jobbigare det, det tycker jag är en intressant fråga i sig. För att om man, om man skulle mäta den i tid så är den lätta vägen eller den jobbiga vägen. Det är inte så mycket tid som skiljer. Mm. Utan eh, var är det det jobbiga ligger i valet? Um, och det kanske är just att man går emot, man går emot någon form av så initial impuls. Um, när man ser något att äta så tar man det och så äter man det, så här, enkelt. Men om man, om man tänker att jag måste... Ja men det, här, det här ska jag då dela med mig eller jag ska spara det till sen. eller Det kräver någon form av planering eller ett aktivt val och då blir det kanske lite jobbigare, det vet jag inte så det kanske är en, en sån den här lilla kampen då mellan att att gå på instinkt eller gå på erfarenhet eh, och när ja. de två så här. Det, så det kan vara en sak eh, och vad hamnade vi, vi kom från jag tror hjälp min otro ja. så var det. att han, det, han intalar sig själv då. Jag tror, men han, samtidigt i samma antag, utan punkt, säger han: Hjälp mig inte. Mm. Eh, det, det kan ju då vara en symbol för, för den här dualiteten mm. som sker. Ja. Eh. Jag får tankar till gårdagen. Eh, jag vet, nu kommer vi lite, kan, kanske långt från texten, men ändå inte för att. Eh, som huvudrubrik för den här söndagen så heter det Kampen mot ondskan. Det brukar alltid finnas en överskrift man tycker bra eller dåligt om. Och så står det en latinsk eh, variant också Oculi. Oculi. Som betyder min blick, mitt öga, mitt seende, mitt synsätt. Eller något sånt där kan man översätta det med. Igår var jag och min Östra Åsa på teater som de gjorde en prov. En work in progress- eh, scener som eventuellt ska bli en ny föreställning som ska visas i Malmö och i Lund och sen ambulerande ut kanske i Sverige Teater, teatron och det handlar om hjältar och hjältemod så visar de det är 50 minuter, nyskriven text nyskriven musik en musiker var där hela tiden och spelade och de gjorde olika scener det som drabbade mig mest den kvällen igår var mötet med en socialantropolog eh, som är också universitetslärare, Brian Palmer. En, en amerikanare som har varit på Harvard och som på sin väldigt eh, svenska, amerikansk svenska berättar om hjältar som finns i historien och nu. Och han berättade den ena efter den andra och jag blev alldeles tagen. Och på vägen upp hit då till Båstad så skrev jag ner några, för jag kommer ihåg. Och han eh, citerade då etiken Emmanuel Levinas. Inför en värld av andras lidande har vi ett obegränsat ansvar men begränsad förmåga. Han, om Malal, han har berättat om Malal, han hade berättat om en eh, judisk eh, kvinna eh, som eh, tillsammans med sin brorsa gjorde eh, Sofie Scholl och, han, och hennes brorsa Hans under andra världskriget visade på att vi visst, vi inte jag till det här utan flygbladen att de blev halssugna på ett torg i eh, München. Och ena efter den andra så berättade han om föredömen, förebilder och även, även en, en vanlig byggarbetare, Wesley Autry, som går till sin, till sin byggarbetsplats med sina två, nya, två, två unga döttrar och kommer han till tunnelbanan i New York och märker att en, en man plötsligt går ramlar ner på spåret. Vad gör han? Jo, utan att tänka det valet som du pratade om, utan att tänka nästan så, så går han, han kan inte låta bli, hoppar ner på spåret, expresståget finns där han lyfter upp honom, det går inte. Vad gör han? Han lägger mannen som har ett epileptiskt anfall. Lägger honom mellan skenorna. Och sen innan tåget kommer så bara lägger han sig på eh, honom. För att han rör sig spastiskt. Alltså han får in honom alltså händer så att inte de klipps av, av tåget sen. Ligger, ligger, ligger där. Pressar honom ner. Och tog föran bara bromsar och hinner inte bromsa helt- utan kommer 3-4 vagnar över honom. Och hör man sen på perrongen så hör man då underifrån- vi har klarat oss, vi båda lever, det är ingen fara, var inte rädda. Och sen får, man, får han uppleva en av sina 20-25 minuters märkligaste upplevelser- för han vet ju ingenting. Vad ligger han där för den här människan som vaknar upp ur sin eh, anfall- men en man, främling som kramar honom- under ett New York-tunnelbanetåg- och som fiskas de upp så småningom. Är han en hjälte? Är han, är han en... Ja. Är han ett helgon? Jag vet inte vad ett helgon är, om inte det någon som ger sitt liv- chansen att rädda någon annan. Som är inte min, min pappa, mammas, broders, syster, vän. Utan en främling. Så, så, så, så gjorde han den här övningen. Och han berättar flera sådana saker- det som är, vi drivs av någon slags passion. Compassion, eller compassion, compassion med lidande, med känsla. Shit, det kunde ju varit jag. Pang, ner så. Jag blev tagen över det. Alla de här berättelserna. För att vi får andra berättelser hela tiden till oss. Där folk gör annat. Som är motsatt de gör så, de vågar, de skadar, de diskriminerar, hierarkier som bara trycker ner på arbetsplatser, för att inte tala om att vi går in på sjätte året eller vad är i kriget i Syrien, i Sudan och så. Så det här blir en slags moteld där det finns både och i världen exakt nu 11 mars. Det är som han Voltaire sa kom på det första november 1755 när en stor jordbävning förstörde Lissabon i Portugal. Voltaire hade svårt att bry sig när nyheten kom till Paris. Voltaire skrev då Lissabon ligger i ruiner och här i Paris dansar vi. Kan vi säga något liknande? Liksom Den 11 mars, 11 mars 2017 sitter jag och dricker en kopp fantastiskt gott kaffe hos Mattias och sonen Theo i Båsta. Och i Darfur- slaktaste människor i Aleppo bombas ett sjukhus och hundra dör. Det här simultaneously, det här simultant så händer det. Vad gör det med mig? Jag tycker det är fantastiskt gott kaffe du hade gjort, Mattias. Och vet jag om det heter så kan jag läsa om det sen. Vad vad gör det med mig? Jo jag har ett oändligt ansvar och samtidigt en mycket begränsad möjlighet att göra någonting åt det som skjuter och bombar i Aleppo. Jag kan inte åka dit, jag kan inte rädda den. Jag vågar inte. Vad gör du med mig? Det fick jag igår av Brian Palmer. Han ja, det är att tankar. Det sätter igång väldigt mycket när du berättar detta, ja. tycker jag. Jag är tagen av dig själv fortfarande. Jag vill läsa mer om de här individerna som har gjort avtryck i världen. Men det finns ju miljontals andra som inte kommer... På Facebook eller... I, i, som bara gör det på bussen. Säger åt någon jävla idiot som... Ursäkta, som, som, som busar och grejer och donar på... Vem är det som säger emot? I, nej, alla säger tysta då kanske. Utom någon som kanske är tränad i att ta en sån. du Kan du lägga ner eller... På något sätt så avleder den med avledande manöver. Jag vill gå nämligen kurs. Jag, på samma... Ursäkta, jag tog lite tid här. Men jag blir så otroligt glad i en tjej som sa... Att hon har en, en dojo, en träningsplats för vardagens civilkurage. Mm -hmm. I Malmö och Göteborg finns den. Kan man slå på den på nätet? Vardagens civilkurage. Så jag ska ta dit eh, henne och så bygger vi två rum där man får öva sig. Vad händer på en skolkorridor när, när någon håller på så här? Kan jag träna mig som en slags gott virus istället för ett märkligt... Hat, hatet går vidare, ondskansvirus bara sprider sig. Men lika mycket kan vi träna oss i att stå emot det onda, onskans vidrigheter på låg, på hög nivå. Genom att träna när vi ser det, när vi upptäcker det, när vi ser. Ni är jättebra. Jag... Jag, jag måste kontakta henne och bara ja. skicka skickar henne. Kom till oss, ungdomsgruppen, i också. Gäst yes, nu gör vi den här övningen. Det Såg vi... du det här tv-programmet Morgans mission? Så... Nej, jag missade det. Mm. Gärna se det. Och vi såg det tillsammans, jag och Theo, och då eh, då handlade det att man eh, Morgan Alling, han tog sig åt, eh, tog sig an en högstadieklass. Mm. Någon random. Och så eh, ska se om kunde få rätt på grupp, gruppen när man gick och, och sådär. Mm. Eh, så var det programidén. Och sen så rullade på där, avsnitt efter avsnitt, och så märker man att Metoden de har bestämt sig för att använda det är, att de, det är inte att man ska hänga ut den eller de som gör fel utan man ska uppmana den tysta massan att okay. säga, nej, stopp, det där är inte okej. Okay. Eh, att, att, att skapa en atmosfär som premierar eh, goda handlingar och på något sätt sådär. Eh, yeah. Att det, det är inte okej okay. Och bära sig åt. Det är inte okej att okay. trycka ner. Det är Nej. inte okej. Okay. Eh, och det ju det, ju det blev ju fantastiskt bra. Och, och det, jag, jag tror till mig väldigt mycket och kände att, wow vad bra det är. Det är så enkelt. Det enda man behöver göra det är att inte vara tyst. Mm. Eh, när, man, när känslan kommer att det där är inte okej, okay. så, så, så, så hänger man på då hänger man på den känslan och så säger man, vänta stopp. Och så får man vara beredd att ta Eh, en liten fight med någon, kanske. Och oftast är det väldigt enkel fight, har jag märkt. För att den personen går på någon form av muskelminne eh, själv. Och så den säger oj då, jaha, nej just, det har du rätt i. Eh, och, och, och också som man kan säga till på ett sätt som gör att det kan man ju inte alltid, men ibland har jag lyckats säga stopp på ett sätt som gör att man lämnar en utväg för den som har gjort fel. Eh, så att den kan på något sätt mm -hmm. ändra sig med heden i behåll yeah. eh, och, och de gångerna man, som jag har gjort det så har jag känt att ja, men det, det här det har varit ett bra sätt för då, då slipper man eh, för trycker man upp någon hörn då, yeah. då blir fighten större också för mig i, i slutändan yeah. så, så det, är en, det är en smidig utväg för alla liksom på något sätt. också för mig att säga stopp men lämna ja eh, och då eh, så, så, så det, eh, sen, sen det här med, med hjältar som, som du pratade mycket om var, mm. vad är det var, var är, varför, har vi, varför har vi så stort behov av hjältar eh, Marknadsföringsmässigt eh, så, så har ju det, man har ju hijackat det Eh, genom att göra varumärken till hjältar. När vi får en hjältehistoria berättad för oss så, så har vi velat att, att ta det till oss. Att, Oj, då har vi en hjälte. Och, så, och då kan man då eh, inom marknadsföring använda det. Mm. Eh, vi kan göra eh, en, en logotyp eller ett varumärke till, till en hjälte. Eh, och då, då, då på något sätt så lagras det i samma... Mm. I samma del av biblioteket som, som de andra hjältarna. Okay. Eh, vilket är väldigt intressant, tycker jag. Vad är vårt stora behov av hjältar? Var har vi, varför tycker vi om att ha eh, någon som, som, som håller upp någon form av moralisk eh, fana? Ja. Sådär, att det, det där är bra. Och, och, och någonting att sträva mot. Och, och det, tycker jag, det tycker jag är rätt så skönt. Ja. om jag strävar mot någonting och jag når halvvägs, det är ändå mycket bättre än att inte sträva alls. Ja. Så det kanske, det kanske är en del av sanningen varför vi tycker om att ha hjältar. Och hur, hur mycket sanning kommer i nästa fråga, Hur mycket sanning ligger i de här hjältehistorierna? För att, eh, vi, tycker om att eh, vi tycker om att bre på ja. eh, så, så att vi förstärker hjälten så den blir eh, ännu mer hjälte. Mm. Vi har ju i bokform alltså ända från antiken och framåt är Herkules och det är de här gudarna och, och, så. och sen har vi ju sådana här favoriter om Emil buspojken är en hjälte eller, många tycker om Pippi som blir en kolossal stor hjälte eller förebild för många killar och framförallt tjejer kanske som är stark och som är ensam men klarade och, och har en slags hjärta för den lilla människan och då tänker jag på två tjejer, som Brian Palmer också, jag bara kommer upp den och är av det. Två syster, i Eskilstuna, som i december fick av läraren uppdraget tillsammans med övriga klassen Hargård lucia för ett bolag, ett företag i Eskilstuna på Fors. Och då säger de här systrarna, Ellen och Jonna Hansson tror jag. Va? är det inte de som gör vapen och säljer till Irak eller Syrien eller så jo säger läraren då, musikläraren det är musik som ska gå och lucia jo men jag vet inte vilken vad de säljer till just nu ja, men det vill inte vi vara med på, men det är inget val det gör det hela klassen det är klart att ni ska gå och lussa nej vi gör inte det och så blir de uppkallade till rektorn och klassföreståndaren säger klart ni ska göra det klassföreståndare är ännu hårdare och sen ringer till mamma, mamman som säger nej, men de, de får bestämma själva. Ja, då får de kvarsittning. Inget stöd överhuvudtaget från hela skolan. Någon vuxen människa. Eh, och de är ju samma tradition. De är exakt samma tradition som Malale och som de som eh, vill förändra på ett fredligt sätt. Eh, och de är liksom... Nej, det var ju bara inte av stöd. Det var också hot om straff. Hot om straff, ja. De fick kvarsittning då. Eh, så de, bara för några år sedan, gjorde de det här. Och det blev en Facebook-grej, tror jag. Mm. Ellen och Lin eh, Hansson. Så de är liksom Lucia-hjältar för mig. Precis som om det är de där som, in, som inte är tysta i korridoren i skolan. Mm. Mm. De blir korridorhjältar. De som säger ifrån på en buss eller kafeteria, liksom... De är kafeterihjältar för mig. Alltså, jag jag sam vill, vill plötsligt få det för att jag själv inte är speciellt. Eh, framåt när det gäller mitt mod känner jag när man möter sådana man ska inte liksom vara så modig som man liksom offrar sitt liv eller ska man det? Lidandet, passion betyder ju lida och kär ha kärlek det ska, ska det smärta jag liksom brottas det nu när man närmar sig påsken vilken väg ska vi gå du var inne på lite det vilken väg och vilket val ska vi göra som gör att det kanske svider lite jag vet ju inte vad som kommer hända- när jag säger ifrån på bussen- eller vi kaffeterade eller korridoren. Det utmanar mig. Är man fler så är det så mycket lättare. Som om det är flera som tänder på hjältarna- och får in det som ett gott virus- jag ska injicera mig så att jag inte får fågelinfluensan- jag ska injicera mig med det här vaccinet- så att jag inte råkar ut så att det blir så himla tafatt på bussen. Och då behöver jag träna, tror jag. Mm. Jag behöver gå i den här dojon, den här träningsplatsen. Ja, men det kan ju också vara- du var på bussen och du, du ser något som, som där du vill säga ifrån. Okända människor. Det, du vill säga stopp. Mm. Och då kan det bli väldigt obehagligt. Och, men var, var, hittar du din, var hittar du din motivation? Var hittar du din styrka? Hittar mm. du den i... Um, alltså, vad är anledningen till att du vill... Uh, och det, det är ju sånt som kan vara bra och, och kanske det tänka, måste du igenom. tänka igenom, ja. Och, och, och um, att att använda aggressivitet, för aggressivitet så att, att vara aggressiv mot någon eh, alltså man, man kan ju säga stopp eh, på många olika sätt, på många olika sätt. Ja. så det är ju någonting man kan tänka igenom innan att, men, men din egen motivation, vad ja. finns den? Ja, vad hittar du din egna styrka? Ja. Är det Motivationen är ju också en slags för mig är det då vi alla det finns en enda mänsklighet det finns en, ett enda jordklot och det kunde ju på ett sätt varit lika gärna jag, tror jag. Det kunde varit jag som sitter i Elisabon 1755. Det kunde ju varit jag som sitter i, i tornet Twin Tower eh, 2001, 11 september. Det kunde varit jag som är på sjukhuset i Aleppo. Lite så att Jag var, var lite ödmjuk över att jag har det så himla bra med Mattias just med en, en kopp kaffe 2017 i, i, i bostad, i fred, sedan 200 år drygt. Men att insikten... Sanningen att det kunde ju varit jag som sitter på bussen, eller vart där. Gör det någonting med mig eh, som gör att jag kan lätta det i så fall. Medkänsla helt enkelt. Mm. Eh, så tänker jag. Jättebra. Eh, alltså, jag tänker, för att bara skjuta in två saker. Nummer ett. Eh, det här att se, jag såg den här White Helmets. Eh, som, eftersom du lyfter på dina så tänker jag att du inte har sett den. Ja. det är en, det. Det. en film om en rörelse som är ett, ett gäng som jobbar i Aleppo, som jobbar ideellt. De har vita hjälmar och när det slår ner en bomb från yes. de ryska planen, vilket det gör minst en gång varje dag, då, då kastar de sig i sina fordon och bara tar sig till det här huset och utan utbildning med risk för eget liv bara kastas in och börjar gräva Oj. fram människor eh, och gör vad de kan med ja. de medel de har jag tycker den skulle vara obligatorisk att se för alla skolbarn i Sverige eh, och, och du ser den jag ser den eh, jag gråter jag vandas, jag, eh, jag blir helt försvarslös inför inför dessa givmilda, fantastiska Människor, eh, som gör det de gör eh, och sen ringer du på telefonen eller någonting och så går jag vidare och så har jag fått uppnått någon form av sevdokatarsis genom att se filmen mm. och så är jag nöjd mm. och så ställer jag mig frågan är, är detta okej? Okay? är det okej okay att se skada, reagera och gå vidare? på vilket sätt har jag bidragit till att världen blev bättre? På vilket sätt har jag, eller har jag bara precis eh, konsumerat och dövat samvetet mitt eget samvete men inte gjort någonting? Eh, och jag vet inte svaret men jag kan bara känna att jag kan känna mig lite sådär lite liten och patetisk det är lite som att man man sitter vid nyheterna och så ojar man sig över. Mm. De, de, de tar tre minuter åt varje hemsk sak. Den här, den här lilla delen i hjärnan som heter Amygdalen som har tjänat oss väl genom att hitta möjliga hot och faror mm. i många tusen år. Men nu så, det finns det inte så mycket hot och faror. Inte här i Båsta i alla fall. <laughs> Men då... Den, den jobbar ju fortfarande på likadant som om det skulle komma en björn. Mm -hmm. Den här nyhetsrapporteringen det blir som någon form av amygdala-massage. <laughs> ja. Så det tar en halvtimme och låter den jobba, jobba liksom övertid och sen så är jag nöjd. Så, ja, så kommer äh, vädret och sporten. Ja. Och ekonomi är nyheterna. Ja, så är det vidare. Ja. Ähm, och, och är det bra? Eller är det dåligt? <laughs> den frågan kom upp. Mm. Ähm, det, det är mina tankar. Massage brukar vara bra. <laughs> Nej, men på vilket sätt har jag då bidragit till Nej, någonting? jag vet inte om du har gjort det. Eh, om det inte är droppen som, eh, som urholkar eh, stenen. Alltså, det, du får tillräckligt. många till, till slut så får du en... Den drabbar dig till slut. Det kommer så nära dig så att du inte kan låta bli. Alltså, någon form av... Annars blir det bara en underhållning. Filmen blir en underhållning. Man håller, håller någonting under. Mm. Och sen bara håller man samma status quo på mm. något mm. sätt. Visst. Det är underhållningen. Liksom så. Om det är Stålmannen eller Bertman eller om det är den här White Helmet. Så man drar det på samma liksom våglängd. En halvtimmes underhållning. Jag har grät lite mer den här gången. Det var ju intressant. Det måste jag kanske komma hem och tänka efter nu. Om man har någon kompis som man pratar med. Eller så blir det den här... Men nu, fan, det är inte klokt det här. Alltså, nu är det sjätte året, nu går ryssarna in och bombar nu är det de gör ingen någonting, alltså får man det utan att man ska bli skuldbelagd och få dåligt samvete eller gör man, lägger man pengarna i kollekten för att döva sitt samvete och det, man gör det, ja men då gör jag åtminstone det, och det, det går till något gott ändamål, jag sätter in på både röda barn och röda korset Amnesty jag, jag är med i IM, jag håller på det är det jag kan göra just nu, och då, är jag nöjd med det då? Ja, just nu kanske det är en skitbra grej för jag har så mycket annat i mitt liv. Jag åker inte ner till, med kläder till, till, till de som är behöriga. Det gör andra som gör det. För de, de har tid, de har plats, de har lastbilar. Men det finns ju de som skaffar lastbilar och, och sen samlar in själva för de kan inte låta bli. Men jag är inte där just nu. Det, det här blir handlingskraftigt och drar iväg medelhavet är ju en massgrav nu. Det är ju 4 000 per år. De drunknar ju. Mängder med människor. Ja, har du då modet att ta dina sparpengar och köpa en lastbil? Men har du inte det? Hur kan man då göra, till exempel? Och då tänker jag att vi har ju våra olika samfund och vi är ju väldigt organiserade det finns väl inget land som har så många föreningar jag tror att varje svensk är med i två och en halv föreningar mm. i snitt. Ehm, och då, då då så här ja men då, då eh, jag röstar, jag är med i det, jag är så, jag, ser, jag deltar. Ehm, och, och tänker du då på de här globala problemen som vi, vi pratar om eh, miljön det är ett globalt eh, problem. Och när du har ett globalt problem, men du har samfund som är lokala, N då hjälper det inte att vara organiserad. Alltså även om, även om alla i ett land, oavsett vilket land på jorden, går ihop och bestämmer sig för att så hjälper det inte. Nej. Utan vi, vi, så vi saknar om, ju... Om det inte blir en masseffekt, Alltså om det blir en sån här rörelse... Som dras från land till land till land. Vi slutar åka biler. Vi slutar. Ja, men förutsättningarna för att det ska ske är ju, de, de är inte så stora. Alltså, de är inte så starka med tanke på att vi fortfarande opererar inom länders gränser. Mm. Ehm, så, så man, alltså, ska, ska, ska, vi, ska vi få rätt på, på de globala problemen så behöver vi ett globalt samfund, inte... Jag syns att vi är globala. Ja. Att jag, är en, jag är en människa. Ja. Ja. Jag är inte svensk. Och hur funkar det då? Jag är inte inte bårstabo. Jag jag är på Tellus. Och vi, vi, vi är ju inprogrammerade med vi och dem. Vi är vår grupp och dem där borta. Ja. Ja, det är en kultur som är otroligt stark i oss. Ja, och den, den det jag, det sitter ju tillbaka i, i biologin där. att att se till att ta hand om gruppen i äh, gemenskap. Och gemensamhet så jag starka. Jag vet inte om vi ska snart avsluta det. har gått ganska lång tid. Om det är någonting annat här som vi upptäckte i den långa texten. När Jesus kommer ner från berget tillsammans med lillgruppen Petrus, Jakob och Johannes. Och får vara med om det här. Jag tycker vi har haft ett jättefint samtal. Han är ganska trött på dem också, är inte det? Jo, väldigt. Det, alltså, det är jag som har läst innan till har haft kanske den här texten förut vet ju om att han är på väg upp till Jerusalem. Uh -huh. För sista gången. Uh -huh. Han har varit tillsammans med sina lärjungar nu i tre år. Han håller på att göra sista undervisningen. Eh, han ville inte att de skulle bli känt det här undret, miraklet att han botar. Eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Ja, nu, han ska undervisa dem om vad? Jo, att han kommer att bli överlämnad i människors händer, överste prästerna, så småningom romarna som dödar honom och så småningom att lida och dö och torteras och sen efter tre dagar efter sin död ska han uppstå. Det kommer han att lära, det är det som kommer att vara passionsveckan. Alltså mycket i Nya Testamentet handlar om sista veckan. Det är massivt, det är liksom 20-30% av all text som handlar om sista veckan. Bara, det är som den timmen och den timmen, sen går han dit, sen nästa dag var han där. Och nästa dag var han där, han undervisar dem i templet. Massvis med hörde. Och de fattar ingenting. Alltså, men de förstod inte vad han menar de vågar inte fråga. En lärare då som han då, hur länge ska jag vara med er? Ni fattar ingenting, men ni vill inte tro, ni, vill in, ni kan inte ens göra den här grejen med med han den här epileptiska eller han skadade pojken ni har varit med mig i tre år hallå, lyssna, se, känn, upplev hallå, ni är ju världens chanser nu det bröd under dit och han går på vattnet och Petrus försöker också gå på vattnet en stund innan han blir rädd så har han gått en stund för på att han kan, gör att han faktiskt kan sen blir han plötsligt asrädd oh, och sen sjunk, sjunker han det är så många berättelser och så kommer han till den här personen där han Ska gå till Jerusalem. Och då hände den här då. Det var, mm. det, det, var det sista steget. På. Ja, det Där. som är väldigt bra här. Det är det här som vi började samtalet. Om vi ska knyta ihop säcken. Eh, säcken. Med, med hjältor, hjältar. Mm. Eh, också eh, oket av att vara en hjälte. Alltså en hjälte eh, gör ju allting rätt på något sätt. Och ja. det, det, det, är ju väldigt, det är ju så jobbigt att vara hjälte. Det blir så stort uppdrag så att man äh, mm. jag orkar inte vara en hjälte. Mm. Det är för stort jobb. Jag tänker om du säger hjälte till mig så tänker jag omedelbart på någon form av, med bara överkropp och, och uh, spelande muskler. Mm. Uh, vilket är uh, fullständigt galet. För att vi måste ju kunna hjälte hjältedåd precis överallt. Ja. För de sker ju hela tiden. Och en liten, liten tillsägelse om att stopp. Det där är okay. Det är ju eh, minst lika viktigt tycker jag. Ja, jag, fick, jag har fått eh, inspiration att bli eh, mera av en vardagshjälte. Det som är gårdagens eh, föredrag av Brian Palmer och vårt samtal här att eh, lite, grann, lite grann en liten liten förändring så, så har jag blivit lite mer av en vardagshjälte. Tack för samtalet Mattias. Ja, tack ska du ha, Anders. Det var... Nu är det kaffe igen. Tack.